Але тиша не було. Пішов на хутір, озвався короб. Хоче дізнатись, що то була за стрілянина. Оперта, як віл. Нам же сказав, щоб бігом у табір, бо Август приніс дуже цінні відомості. Не заблудиться, заспокоїв Орел. Та він тут, як удома. Звичайно, погодився кудрявий і догалки. Працювати зможеш? Тоді готуйся. Я допомагатиму, пообіцяв короб. Далі скажу я вам, що треба. Дядя садівник йде, що підслухав з наради генералів у пельчі!» За півгодини Галка повідомив центру 18.10.44. Підтверджуємо іще!» На хуторі Пельче розташований штаб групи Курланд і резиденція командуючого Шернера. Сьогодні вранці відбулась нарада високих чинів. У вирішено 24 жовтня о 10 ранку арт розпочати контрнаступ з району Пріякуле у напрямку угруповання щоді у Східній Пруссії. У цій операції візьмуть участь вісім німецьких дивізій, із яких три танкові. Бідомості, рух двох полків на захід, якими передали дві години тому, засвідчують, що німецьке командування зараз скупчує сили під Прія-Коле. Кудрявий. Сотня слів телеграми на папері виросла в чотири сотні п'ятизначних груп. Це немало. Склавши нові маутурок, галка обтулений плащ наметами, щоб не було видно Світла ліхтарка працював на передачу. Часом радисеві здавалося, що він задихається, що не вистачає повітря. У нього пекло в грудях, під витирав командир. Чути його було не завжди чітко, і доводилось після кожних десяти груп повторювати. Це зволікало санс. Та іншого виходу не було. Усі розуміли, що відомості ці найцінніші із тих, що вони передавали за вісім днів своєї присутності. Галка напружував усі свої моральні і фізичні сили, щоб не впасти. Так йому було холодно зараз. Та за чверть години його вже кидало в жар, і він розсібав гудзики чорної косоворотки, готовий був скинути й фуфайку аби дихалось легше. А тут ще оператор на тім боці фронту просить раз по раз повторити якісь групи. «Що він там, салага, а не спеціаліст?» Хотілося гукнути галці, та він мовчав, лише сіплював зуби. Намагався не дивитись на командира, на Юхана, які ждуть недіждеться, коли радисту решті відстукає все, що написано у радіограмі. Важко передавати останні десятки цифр. Це все одно, що на 3-кілометрову дистанцію. Багато подолано, видно вже фініш, та ще не пройдено останні метри. А передати треба все, щоб штаб фронту знав про скупчення в районі Пріякуле дивізії Шернера. Бо якщо вони прорвуться до Східної Прусії, Вважає, що все королянське угруповання може послужити діло оборони Фатерлянду в Прусії помирання під Берліном. Ну як? Приймають? порушив мовчанку командир. Уже скоро. Хоча б якийсь порошок та всі вони в тайді. Чуєш, галко. Латиш тут, як у себе вдома. Він принесе. Підморгував радистові Орел. Нарешті Галка вловив довгожданий сигнал про прийняття радіограми до останньої коми і упав на постелений парашут, не скинувши навіть навушників. Ще ніколи від січня 44-го так важко йому не працювалось. Орел згортав рацію і антени. Підійшов Август. І ще дядя говорив, що Шернер їздить до лінії фронту машиною.